Мовить до нього тоді ясноока богиня Афіна. Щиро й одверто на всі я тобі відповім запитання. Ментом я звусь, Анхіала, Примудрого я величаюсь сином І правлю тафійським народом моїм веслолюбним. Нині ж заїхав сюди кораблем із людьми я своїми, пливши по темному морю в країну людей іншомовних, в місто Темесу, по мідь, а везу я залізо блискуче. Свій корабель я поставив далеко від вашого міста, в гавані Рейтрі, де поле під схилом Нейона лісистим». Гордий я тим, що гість ми з твоїм батьком були ми взаємно з давніх часів. Запитай у старого лаерта героя, якось зайшовши до нього. Та кажуть, уже він до міста більше не ходить, а десь у полі далеко бідує. Тільки служниця стара подає йому їсти і пити, в час, коли втомлені ноги, додому він ледве дотягне, свій виноградник за день обходивши по схилах пологих. Отже, прийшов я тепер, чував, бо, що твій уже батько дома. Боги його, видно, затримали десь у дорозі. Ні, не вмер, ще живе, – на землі Одісей богосвітлий. Десь між живих він лише забарився на морі широким. Дикий жорстокий мужі десь на острові хвилею митім, Силою, мабуть, його проти волі тримають у себе. Нині ж тобі провіщу, як на душу безсмертні поклали, І як воно збутися має Насправді усе, я гадаю, Хоч не віщун я, І зльоту пташок ворожити не вмію. Отже, недовго йому Від милої серцю вітчизни Бути далеко, І залізні його вже не втримають пута. Вмілий до всього, Він знайде і спосіб додому вернутись. Отже, тепер мені щиро Скажи і повідай одверто Справді рідним доводися ти Одіссеєві сином? Дуже лицем ти на нього й очима Прекрасними схожий Часто за давніх часів Ми один зустрічалися з одним Ще перед тим, як подавсь він до трої Куди з ним і інші Вицвіт аргеїв на суднах своїх попливли крутобоких. З того часу ні мене він, ні я, Одіссея, не бачив. Відповідаючи, мовив на це телемах тямовитий. Щиро, мій гостю, на всі я тобі відповім запитання. Мати мені говорила, що ніби я син Одісею Сам я не знаю, та й хто ж, бо те знає, від кого родився він. Був би щасливий я більше б, мав користі з сином родившись, муже, який при добрі своїм жив би до старості мирно. Та серед смертних людей найнещасніший той, що, як кажуть, я народився від нього, якщо вже ти хочеш це знати. Мовить до нього тоді ясноока богиня Афіна. Видно, в майбутнім боги не залишать без безслави роду, Коли породила такого, як ти, Пенелопа. Отже, тепер мені щиро скажи і повідай одверто, Що за гульня тут і що то за зборище? Нащо що тобі це? Що це? Весілля чи учта?» «Не в складчину ж тут розгулялись, тільки, здається, вони вже занадто зухвало учтують в домі твоєму. Обуриться кожна людина розумна, хто б то сюди не зайшов і на соромо той не поглянув.